Її доль плачу доступна для всіх. Це одна з найбільших свободом нієнізму. Існувало безліч способів звертатися з благанням до великого господа, але всі вони залежали великою мірою від розміру видатків, які ви могли собі дозволити, що було цілком правильно і справедливо, бо саме так і має бути. Адже ті, зрештою, хто досяг у житті успіхів, явно зробили це зі схваленням великого господа, Попросто неможливо повірити, що вони спромоглися б на таке з його несхваленням. Відповідно, що і в діях квізиції не могло бути навіть найменшого натяку на якісь похибки. Підозра була цілком достатнім доказом. Бо ж як могло бути інакше? Адже не міг великий Господь посіяти підозр в головах його ексквізиторів, якби це не було справедливо і виправдано. Життя могло бути дуже простим, якщо ви вірите у великого господа Ома, а деколи також вельмо коротким. Проте завжди є чимало марнотратців, дурнів, а також тих, хто внаслідок якихось вад або похибок у цьому чи минулому житті, не були спроможні розщедритись навіть на щіпку Адану. І великий Господь, сповнений мудрості і милосердя, явленого через його жерців, знайшов для них вихід. У юдолі плачу можна було виголосити молитви і благання. Їх тут обов'язково почули б. Можливо, до них навіть прислухалися б. А відразу за цією юдолю, площою 200 квадратних метрів, височив сам великий храм. Ось там, поза найменшим сумнівом, до вас і прислухався Господь. Або принаймні десь неподалік. Щодня цю юдолю відвідволи тисячі паломників. Який скаблук ударив омі в панцир, пожбуривши його до стіни? Відрикошетивши від неї, він наштовхнувся щитком на чиюсь милицю і завертівся посеред юрби, наче монетка. Налатів на згорнутий матрац якоїсь старушенці, яка вважала подібно до багатьох інших, що дієвість її прохань зростає відповідно до кількості проведеного на площі часу. Господь розгублено закліпав своїм оком. Це все було чи не гірше, ніж той орел? Мало не гірше, ніж той підвал? Хоч ні, мабуть, нічого не могло бути гіршого за підвал. Він устиг почути декілька слів, перш ніж його віджбурнула, проминаючи ще чиясь нога. Наше село вже три роки поспіль потерпає від посахи, Бодай трішечки дощу, мій Боже! Крутячись на верхівці панцера і, маючи невиразну надію, що правильна відповідь, можливо, порятує його від постійних ударів ногами, великий господь пробурмотів. Але віруючі його не помічали, і чергова ступня закинула його в саму гущавину ніг. Світ обернувся на розмиту пляму. Він уловив старечий, сповнений безнадії голос, що благав. «Господи Боже, чому мого сина забирають до твого божественного легіону? Хто тепер доглядатиме господарство? Чи не міг би ти забрати якогось іншого хлопця?» «Не переймайся цим!» – пискнув Ом. Його підчепила під хвіст сандалія, і він пролетів пару метрів понад площою. Ніхто не дивився собі під ноги. Усі свято вірили, що треба не відводити очей від золотих рогів на храмовім даху, промовляючи молитву, бо це робить її потужнішою. Якщо присутність черепахи фіксувалася невиразним черканням чогось по щиколиці, то відповіддю на це було автоматично відштурхування її геть другою ногою. «Моя дружина страждає від...» Гаразд, Штурх. Почистити кридицу в нашому селі, яка смердить від... Зроблю, Штурх. Широко прилітає савіна і... Обіцяю, тільки... Штурх. Ось уже п'ять місяців, як пропав на морі. Перестаньте мене штурхати! Черепаха впала на лівий бік посеред тимчасово вільного від ніг клаптика землі. На видноті. Як багато в житті тварин пов'язано з розпізнаванням певних шаблонів, образів овця і здобичі? Для звичайного ока ліс – це ліс і нічого більшого. А от для ока галубки – це мало значиме розмите зелене тло, на якому ваше око зовсім не помічає яструба, що зачаївся на гілці дерева. Для маленької цяточки, що являє собою хижого шуліки у в небі, Уся панорама світу становить лише імлу, серед якої метушиться у траві здобич. Зі свого сідола на храмових рогах у небо злетів орел. На щастя, завдяки тому самому усвідомленню форми образів, що зробило черепаху видимою на площі, яка аж кишила метушливими людьми, її єдине око зирнуло вгору у перечутті чогось жахливого. Орли – цілеспрямовані істоти. Коли їм у голову стріляє думка про обід, вона там залишається, аж поки її не вдовільнити. Перед покоями Ворбіса стояли двоє божественних легіонерів. Вони скоса зиркнули на Бруту, який боязко постукав у двері, не би шукали підставу для нападу на нього. Мершавенький сивий жрець відчинив двері і завів Бруту до невеличкої, майже порожньої, кімнатки. Там він багатозначно показав на ослінчик. Брута вмостився на ньому, жрець зник за завісою. Брута роззирнувся довкола кімнати, і... Він провалився в пітьму. Та не встиг поворихнутися, а брутові рефлекси були не надто добре скоординовані навіть у найкращих обставинах, як почув біля вуха чийсь голос. Отже, не панікуй, брате. Наказую тобі не панікувати. Обличчя брути затуляла якась тканина. Просто схилийся, хлопче. Брута похилив голову. На неї вбрали каптур. Це було відомо всім послушникам. Про таке розповідали в його в На голову вбирали каптор, щоб інквізитори не знали, з ким вони працюють. «Гараст! А тепер ми перейдемо в іншу кімнату! Ступай обережно!» Чиїсь руки підняли його з ослінчика і повели далі. Оповитий і мулою неусвідомлення, він відчув доторк завіси, а тоді його підштовхнули донизу якимись сходами і завели до кімнати з піском підлогою. Ті руки кілька разів його перекрутили, рішуче, але без явних лиховісних намірів, після чого повели далі коридором. Почулося, що листіння ще однієї завіси і його охопило непояснюване відчуття перебування у просторішому приміщенні. Пізніше, набагато пізніше, Брута усвідомив. Жаху не було. На голові в нього був каптур у кімнаті голови квізиції, але йому навіть не спало на думку вжахнутися. Бо його оберігала віра. Там за тобою є стілець. Присядь. Брута присів. Можеш зняти каптур? Брута зняв каптур, кліпнув очима. Наприкінці кімнати сиділи на ослінчиках три постаті під охороною святих легіонерів. Він упізнав орлиний профіль діякона Ворбіса, а поруч із ним були один присадкуватий курдупель і один страшенно жирний товстун. Не просто дебелий, як Брута, а схожий на справжню діжку з салом. Усі троє були вбрані в прості сірі мантії. Ніде не було видно розпеченого заліза або навіть скальпелів. Усі вони пильно придивлялися до нього. «Послушник Брута?» – запитав Ворбіс. Брута кивнув. Ворбіс помітно всміхнувся, як усміхаються дуже розумні люди, коли їм доводиться чути щось не надто кумедне. «І звісно настане той день, коли ми змусимо називати тебе братом Брутою», мовив він, «або навіть отцем Брутою. Трохи чудернацько, як на мене. Краще б такого уникати». «Гадаю, що нам варто подбати про те, щоб ти якомога швидше став і подияконом Брутою. Що ти про це думаєш?» Брута нічого про це не думав. Він невиразно усвідомлював, що мова йде про його підвищення, але в голові в нього була суцільна порожнеча. «Зрештою, досить про це!» – зронив дещо роздратовано Ворбіс як той, хто усвідомлює, що йому доведеться зволити на свої плечі весь тягар розмови. — Чи ти впізнаєш цих просвітлених отців ліворуч і праворуч від мене? Брута похитав головою. — Гаразд, вони хотіли б тебе дещо запитати. Брута кивнув. Страшенно жирний товстун трохи нахилився. — Чи є в тебе язик, хлопче? Брута кивнув. А тоді, відчуваючи, мабуть, що цього замало, вистромив язика для загального огляду. Ворбіс стримав Товстуна, поклавши йому долоню на руку. «Гадаю, що наш юний приятель охоплений занадто благовійним страхом», – лагідно мовив він. А тоді всміхнувся. «А тепер, Бруто, прошу це сховати. Я хочу тебе про щось запитати». «Чи ти це розумієш?» – Брута кивнув. «Коли ти вперше опинився в моєму приміщенні, ти провів кілька секунд перед покої. Прошу мені його описати!» Брута вибалушився на нього, мов жаба, але турбіни пам'яті запрацювали самостійно, заповнюючи його мозок цілою зливою слів. «Це кімнатка площою десь біля трьох квадратних метрів з білими стінами». Підлога всипана піском, крім одного кутка біля дверей, де видно кам'яні плити. На протилежній стіні вікно на висоті коло 2 метрів. На вікні решітка з трьох прутів. Є там ослінчики з трьома ніжками. Свята ікона пророка Осорія, вирізана за фацією і покрита сусальним сріблом. На ніжньому лівому куті курами є подряпина. Під вікном поличка. На поличці нічого, крім таці. Ворбі сков перед носом свої довгі кисляві пальці. «А на таці?» – запитав він. «Перепрошую, повелителю!» «Що було на таці, сину мій?» Перед очима Брути завирували образи. На таці лежав наперсток, бронзовий наперсток і дві голки. А ще на таці був шнурок. На шнурку були вузлики, три вузлика. І ще на таці лежали дев'ять монеток, і срібна чаша з візерунком з листочків афації, і довгий кінджал, здається, сталевий, з чорним руків'ям, на якомусь сім насічок. А ще клаптик чорної тканини, стилус і гріфільна дошка. «Розкажи на мені про монетки!» – пробурмотів Ворбіс. «Три з них були цитадельними центами», – миттєво отзвався Брутан. На двох були зображені роги, на одній корона з сьома зубцями. Чотири монетки були дуже маленькі і золоті. На них був напис, який, який я не зміг прочитати. Але якби ви дали мені стилу, думаю, я зміг би... Це якийсь фокус чотирьок, втрутився Товстун. Я можу запевнити, відповів Ворбіс, що хлопець міг бачити ту кімнату якусь секунду, не більше. Бруто, опиши нам інші монети. Інші монети були великі, бронзові. Це були ефепські дерехми. Звідки тобі це відомо? У цитаделі їх майже не зустріти. Колись я їх уже бачив, повелителю. І коли це було? Від зусилля у брути викривалася мармиза. Я не певний, вимовив він. Товстун сяйнув Ворбісу гузливою посмішкою. «Все ясно», <кх> – зронив він. «Здається», – додав Бруто, – «це було в день, або, можливо, зранку, десь близько полудня, третього хрюпня у рік ушелешеного жука, до нашого села прибули якісь торговці». «Скільки тобі було тоді років?» <кх> – запитав Ворбіс. «Майже три роки, повелителю, без одного місяця!» «Я в це не вірю!» – засумнівався Товстун. Брута раз або двічі роззявив знову стули в рота. «Звідки той Товстун може знати? Його ж там не було!» «Ти міг помилитися, сину мій!» – сказав Орбіс. «Ти вже цілком дорослий парубок, якому... Скільки там?» Сімнадцять-вісімнадцять років. Ми відчуваємо, що ти насправді не зміг би пам'ятати, яка на вигляд чужаземна монета, яку ти ненароком побачив 15 років тому. Ми вважаємо, що ти це все вигадуєш, – підтвердив Товстун. Брута промовчав. Чого б це він мав щось вигадувати, якщо це все просто зберігається в його голові? «То ти пам'ятаєш усе, що будь-коли з тобою сталося?» – поцікавився присадкувати Курдупель, який пильно розглядав Бруту впродовж усієї розмови. Брута був радий, що втрутився Курдупель. «Ні, пане, просто більшість речей». «Ти щось забуваєш?» «Е, деякі речі я інколи не пригадую». Брута чув про забудькуватість, хоч йому було важко уявити, що це таке. Але траплялися такі моменти в його житті, особливо на початку, в перші роки, коли не було нічого. Не провали в пам'яті, а просто великі замкнені на ключ кімнати, в особняку його спогадів. Незабуті, бо інакше б ці кімнати перестали існувати, але наглухо замкнені. – Який твій найперший спогад, сину мій? – лагідно запитав Ворбіс. – Було яскраве світло, а тоді хтось мене вдарив. Сказав Брута. Троє чоловіків тупо на нього дивилися. А тоді обмінялися поглядами. Нажаханий і жалюгідний Брута міг чути уривками, про що вони шепотілися. І що ми втратимо? Безгузді можливо демонічні. Ставки високі. Єдиний шанс вони від нас очікуватимуть. І так далі. Він розвернувся в кімнаті. У цитаделі ніколи не надавали великого значення у меблюванні полички, ослінчики, столи. Серед послушників поширювалися чутки про те, що у жерців найвищої ієрархії меблі були золотими, але тут про це нічого не свідчило. Обстановка була не менш суворою, ніж у келіях послушників, хоч ця суворість була можливо вишуканішою, невимушена й нужденна убогість а навмислена і підкреслена оголеність. «Сину мій!» – Брута клапливо озирнувся. Ворбіс подивився на колегу. Кордупель кивнув, то знизав плечима. «Бруто!» – прорік Ворбіс. «Повертайся до своєї опочивальні. Суга дасть тобі щось поїсти й попити». Завтра на світанку прийдеш до Брами Рогів і вирушиш зі мною до Ефебу. Ти щось чув про делегацію до Ефебу?» Брута похитав головою. «Мабуть, і не повинен був про неї чути», – зронив Ворбіс. «Ми збираємося обговорити деякі політичні питання з тираном. Ти зрозумів?» Брута похитав головою. «Добре», – мовив Ворбіс. Дуже добре. О, і ще, Брута? Так, повелителю. Ти маєш забути про цю зустріч. Тебе не було в цій кімнаті, ти нас нікого тут не бачив. Брута виболошився на нього. Якесь безгуздя. Та ж неможливо щось забути за бажанням. Деякі речі самі забуваються. От як отів в замкнених кімнатах. Але це стається завдяки якомусь незбагненному для нього механізму. Що мав на увазі цей чоловік? Так, повелителю, погодився він. Так було, мабуть, найпростіше. Боги не мають кому молитися. Великий Господь Ом подріботів до найближчої статуї, вистромивши шию і клопливо перебираючи незграбними лапами. Статуя виявилася ним самим у подобі бика, що затоптує невірного але це не принесло йому великої втіхи. Адже будь-якої миті орел міг перестати кружляти і каменем кинутися вниз. Ом був черепахою лише три роки, але успадкував не лише зовнішню форму, а й цілу торбу інстинктів, більша частина яких викликала в нього суцільний жах перед єдиним диким створінням, яке винайшло спосіб живитися черепахами. Боги не мають кому молитися. Ом справді волів би, щоб так не було. Адже кожному потрібен хтось. Брута! Брута був не зовсім певний щодо свого найближчого майбутнього. Диякон Ворбіс явно відсторонив його від обов'язків послушника. Тож він тепер не знав, що йому робити решту дня. Він відчув бажання відвідати город. Там треба було підв'язати квасолю. І це його вельми втішило. З квасолою він почував себе впевненим. Вона не примушувала до якихось нездійсненних речей на кшталт «забудь!». До того ж, якщо йому доведеться на якийсь час відлучитися, то треба було підгорнути дині й пояснити все У Лудзе у і Город були нероздільні. У кожній установі є така людина. Вона може підмітати якісь понурі коридори, або знаходити щось на поличках торгівельного складу, бо ніхто, крім неї, не знає, де що лежить або ж бути пов'язаною неоднозначними, проте суттєвими стосунками з котельною. Усі про неї знають, але ніхто не пригадує, чи був такий час, коли її взагалі не було, і немає уявлення, куди вона зникає, коли її не видно там, де її, так би мовити, звикли бачити. І лише інколи декотрі, спостережуючи за інших людей, а бути спостережувавим, до речі, не так уже і важко, можуть зупинитися і поміркувати про неї а тоді і далі братися до своїх справ. Доволі дивно, що Удзе, плинно курсуючи поміж цитадельними садами і городами, ніколи не виявляв особливого інтересу власне дорослим. Він порасьоково грунту, гною, гумусу, компосту, суглинку і порохняли, а також шукав способи пересування цього всього. Зазвичай він орудував мітлою або огортав купи. Та варто було комусь посіяти в одну з цих куп насіння, як його це миттєво переставало цікавити. Коли прийшов Брута, він, власне, рівняв граблями доріжки. Це в нього добре виходило. Він там залишав хвилясті візерунки і м'які округлі звивини. Брута завжди почував себе винним, ступаючи на них. Він майже ніколи не заводив розмову з Лудзе, адже не мало великого значення, що хтось йому говорить. У будь-якому випадку старий просто кивав і шкірився своєю однозубою посмішкою. «Мене тут якийсь час не буде!» – чітко і голосно повідомив Брута. «Сподіваюся, що сюди когось пришлють доглядати за садом і городом, але треба буде ще дещо зробити!» Кивок. Усмішка. Старий сумлінно йшов у слід за ним грядками, поки Брута розтлумачував йому все про квасолю і різне зілля. «Зрозумів!» запитав Брута через хвилин десять. Кивок, усмішка, кивок, усмішка, заманювання жестом. Що? Кивок, усмішка, заманювання, кивок, усмішка, заманювання, усмішка. Лут рушив своєю дивною ходою чи то краба, чи то мавпи до дальнього кінця огородженого муром саду, де містилися його купи перегною, штабелі горщиків для квітів і решта косметичних засобів для оздоблення саду. Брута припустив, що старий, мабуть, там і спав. Кивок, усмішка, заманювання. Біля в'язанки із стебел квасолі стояв невеличкий естакадний стіл. Він був застелений солом'яною циновкою, на якій лежало співдюжений гостроконечних каменів, заввишки не більше кфута кожен. Довкола них у належному порядку були встановлені патички. Тоненькі дерев'яні дощечки відкидали тинь на деякі частини каменів. У інші місця скеровували сонячне світло маленькі металеві дзеркальця. Розташовані під різними кутами паперові конуси спрямовували вітерець у чітко визначені місця. Брута ніколи не чув про мистецтво бонсай, особливо щодо поликання мініатюрних гір. «Вони дуже гарні!» – невпевнено вимовив він. «Кивок! Усмішка! Підбирання маленького камінчика! Усмішка! Спонука! Спонука!» «Ні, я не можу взяти! Спонука! Спонука! Посмішка! Кивок!» Брута взяв крихітну гірку. Вона була наділена якоюсь дивною нереальною важкістю. Рукою відчувалося, ніби важить десь біля фунта, а от головою її вага сприймалася наче тисячі малесеньких тонн. «Е-е-е, дякую, дуже дякую!» Кивок, усмішка, лагідне підштовхування. «Вона дуже гориста!» Кивок, усмішка. «Невже у неї на верхівці сніг? Це ж не може!» Брута! Його голова смикнулася вгору, але голос дозносився зсередини. Ой ні, жалюгідно подумав він. Він запхав маленьку гірку знову до рук Удзе. Але е, притримай її для мене. Гаразд? Брута! Це все мені приснилося, так? Перед тим, як я став поважним і зі мною розмовляли деякони. Ні, не приснилося! Допоможи мені! Паломники розбіглися біч, коли над юдоллю плачу пролетів орел. Він покружляв усе лише в кількох футах над землею, а тоді всівся на статую великого ома, що топче невірних. Це був розкішний птах, золотисто рудий і жовтоокий, що з явною погордою озирав цей тлум. Це знак. поцікавився якийсь тарегань із дерев'яною ногою. Так, так, знамення. Вигнукнула молодичка, що стояла біля нього «Знамення!» Усі оточили статую «Це мудак!» Пролунав ладчутний, а власне нікім не почутий голосок з-під їхніх ніг «А... «Але знамення чого?» Запитав літній чоловік, який ось уже три дні перебував на цій площі «Як це чого? Це ж знамення!» Відрізав мустарегані з дерев'яною ногою Воно не має бути знаменням чогось. Якщо на це пішло, то дуже підозріло запитувати, чого саме це знамення. Але ж воно має чогось стосуватися, заперечив літній чоловік. Позиватися на щось, як там його. Типу відмінка, родового відмінка. З краю юрби виникла чаясь кощава постать, що рухалася непримітно, проте надиво спритно. Вона була вбрана в джелібу пустельних племен, але мала довколо шиї пасок із тацею. На таці був лиховісний асортимент липких солодищів, присипаних курявою. «Мабуть, це посланець від самого великого господа», – припустила молодичка. «Це просто трикляте орлище! Ось і все!» Пролунав розпачливий голос під декоративних бронзових жертв біля підніжжя статуї. «Фініки! Фігі! Щербетик! Святі мощі! Чудові свіжі індульгенції! я ручки! Все на патичках!» З надією в голосі допитувався чоловік гастацію. «Мені здавалося, що він явився в цьому світі в образі лебедя або бика!» Засумнівався старе Ганя з дерев'яною ногою. «Ага!» – пролунав вигук черепахи, на який ніхто не звернув уваги. «Мені от завжди було цікаво!» – зронив із натовпу юний послушник. «Знаєте, тобто лебеді! Їм вже трохи бракує мачизму, правда?» «А нехай би тебе забили до смерті каменями за богохульство!» – вигукнула завзято молодичка. Великий Господь чує кожне твоє непоштиве слово. Ага, долинуло з-під статуї, а чолов'я гастацією протиснувся ще трохи далі, примовляючи. Гапонський рагат, кумчик, медові оси, беріть поки холодненькі. Гаджу ця мує свій сенс, пробубнів занудним і набридливим голосом літній чоловік. Тобто орел надівений чимось дуже божественним. пташиний король, якщо не помиляюся. Звичайний індик, тільки симпатичніший, озвався голос під статуї. Мозок завбільшки з горішок. Дуже шляхетний птах цей а ще й розумний, не вгавав літній чоловік. Цікавий факт. Орли єдині з усіх птахів, які збагнули, як їсти черепах. Знаєте? Вони хапають їх, злітають дуже високо вгору, а тоді ж бурляють їх на скелі. Розколюють на друзький панцир. Дивовижно! «Одного дня!» – пролунав знизу похмурий голос. «Я знову буду в формі, і ти тоді дуже пошкодуєш за ці слова. І дуже довго шкодуватимеш». Я, може, навіть створю додатковий час, щоб ти нашкодувався вдосталь? Або ні, я зроблю тебе черепахою. Побачимо, як це тобі сподобається, га? Коли вітер обвіває твій панцир, земля стрімко наближається. Оце буде цікавий факт. Але ж це жахливо, забідкалася молодичка, дивлячись на могутнього орла. Цікаво, про що думає ця бідолашна істота, коли її ж бурляють з висоти? Про свій панцир, мадам. буркнув Великий господь Ом, намагаючись якомога далі забитися під бронзовий виступ. Чолов'яга з тацією мав понурий вигляд. Послухайте, мовив він. Що ви скажете про дві торбиночки зацукрованих піників за ціною одного? І це я вже від серця відриваю. Молодичка придивилася до таці. Але ж там повно мух. скривилася вона. Це смороденька, мадам. А чого ж тоді вона розлітається? не вгала молодичка. Чолов'яга зиркнув на тацю, а тоді перевів погляд на молодичку. Сталося чудо. вигукнув він, драматично розкинувши руки. Прийшла пора чудесна яву. Орел, відчувши дискомфорт, змінив позу. Люди для нього були лише частинками рухомого ландшафту, що під час сезону ягніння високо в горах могли асоціюватися з пожбуреними в нього каменюками, коли орел стрімко кидався вниз до новонародженого ягнятка. А поза тим у його баченні світу вони були неважливіші за кущі й валуни. Але він ще ніколи не опинявся так близько від такої великої кількості людей. Він розгублено переводив свій лютий погляд то туди, то сюди. Аж тут на площі раптом лунку прогреміли сурми. Орел нестямно роззирнувся довкола, намагаючи своїм крихітним мозоком хижака впоратися з такою несподіваною лавиною звуку. Він зірвався в повітря. Богомольці кинулися в різнобіч, коли він майнув понад камінними плитами, а тоді велично злетів до баштачок великого храму і палаючого неба. А в цей час унизу, виготовлені з 40 тонн позолоченої бронзи, Громістки двері великого храму прочинилися від подиху, як подейкували, самого великого господа. Прочинилися важко і, а саме це було ознакою святості, безшумно. Величезні брутові сандалії чалапали собі чалапали по камінних плитах. Для бігу брутті завжди доводилося докладати великих зусиль. Його коліна майже не згиналася, а ступні вдаряли землю, мов грибні колеса. Це вже було занадто. Якась черепаха твердить, що вона Бог, і це не могло бути правдою, але однак мусило бути правдою, судячи з того, про що вона знала. А тоді його допитувала квізиція, або щось таке. Принаймні, це було не аж так болісно, як він очікував. Брута! Площа, в якій зазвичай лунало шелестіння тисяч молитов, принишкла. Усі паломники звернули свої погляди до храму. Брута, мозок якого вже закипав від виру подій цього дня, проштовхувався крізь раптово занімілу юрбу. Брута! Люди наділені гушниками реальності. Загальновідомий той факт, що 9 десятих мозоку практично не використовується. Як і більшість загальновідомих фактів, цей теж недостовірний. Навіть найтупіший творець не марнував би свого часу для того, щоб напхати в людську голову кілька фунтів нікому непотрібної сірої речовини, єдиним призначенням якої було б, скажімо, служити делікатесом для деяких дикунів-тубільців із далеких надсліджених долюлин. Використовується весь мозок, і однією з його функцій є здатність робити чудесне буденне і перетворювати незвичне у звичайне. Адже якби так не було... Людські створіння, щоденно стикаючись із дивовижністю всього, що їх оточує, постійно шкірилися б від вуха до вуха тими дурнуватими усмішками, які можна побачити в дикунів тубільців, що на них врягоди влаштовує облави влада, дуже ретельно інспектуючи вміст їхніх пластикових теплиць. Люди б постійно вигукували Ова! І ніхто б не переобтяжував себе зайвою працею. Богам не подобаються люди, які не переобтяжують себе працею. Якщо люди постійно не заколопотені працею, вони можуть почати думати. Для того, щоб цього не сталося, і потрібна та інша частина мозку. І вона дуже ефективна. Завдяки їй люди починають нудитися навіть найчудеснішими чудесами. І саме над цим гарячково працювала частина мозку Брути. Тому він відразу і не помітив що вже пропхався крізь останній ряд паломників і опинився посеред широкої доріжки, аж поки озирнувся і побачив наближення процесії. Це повертався до своїх покоїв Ценобіарх після того, як провів вечірню службу. Або принаймні легенько кивав головою, поки її проводив капелан. Брута крутнувся, шукаючи шляхів відходу, а тоді хтось біля нього кахикнув, і він побачив перед собою розлючені пики двох менших яамів, а посеред них спантеличене, але по-старечому добродушне обличчя самого Ценобіарха. Старенький машинально підняв руку, щоб осінити Бруту священними рогами, а двоє членів божественного легіону підхопили послушника під лікті і вже без жодного попереджувального кахикання забрали його зі шляху процесії заштовхнули кудись у юрбу. «Брута!» Брута перетнув площу до статуї захекано притулився до неї. «Я тепер потраплю до пекла!» – пробурмотів він. «Навіки вічні!» «Яка різниця? Ти ось що! Забери мене звідси!» Ніхто тепер не звертав на нього жодної уваги. Усі оглядали процесію, бо навіть це оглядання вважалося священним актом. Брута опустився навколішки і зазирнув у завитки орнаменту біля підніжжя статуї. На нього звідти люто зиркало око на мистинко. «Як ти там опинився?» «Пощастило!» – відповіла черепаха. «Кажу тобі, коли я знову буду в формі, відбудеться серйозне переформатування орлів!» «А що тобі має зробити той орел?» – здивувався Брута. «Занести до свого гнізда і пригостити обідом!» – огризнулася черепаха. «А що, на твою думку, він хотів би зробити?» Запанувала коротка пауза, під час якої вона поміркувала над марністю саркастичних висловлювань у присутності брути. З таким самим успіхом можна було намагатися пробити муру замку меренгами. «Він хоче мене з'їсти!» – терпляче пояснила вона. «Але ж ти черепаха!» «Я твій господь!» «Але ж зараз у подобі черепахи!» Тобто з панциром. Ось що я маю на увазі. Орлів це не турбує. Похмуро буркнула черепаха. Вони тебе хапають, підносять на пару сотень футів у гору, а тоді просто кидають. Ох. Ні. Радше плюх. Хрусть. Як на твою думку, я тут опинився. Тебе просто кинули. Але ж я впав на купу гною на твоєму городі. Такі вони ці орли. Усе тут збудоване з каміння і вимощене камінням на великій скелі, а вони негодні влучити. Тобі справді пощастило. Один шанс із мільйона, зронив брута. Коли я був биком, зі мною такого не траплялося. Орлів, які здатні підняти бика, можна легко порахувати на пальцях однієї голови. Але то таке, додала черепаха. Орли ще не найгірші, бо є... «До речі, з неї можна приготувати смачненький супчик!» – пролунав біля Брути чийсь голос. Брута зірвався на ноги з винуватим виразом обличчя, тримаючи в руках черепаху. «О, вітаю, пане дебілю!» – промимрив він. Усі в місті зналі дебіля від серця відриваю, постачальника підозріло свіжих мощей, підозріло несвіжих і прогорклих, солодощів на патичку, присипаних піском смокв і давно прострочених фініків". Він був, мов втілення природної стихії, такої як вітер. Ніхто не знав, звідки він з'являється або куди він зникає на ночлік. Але кожного світанку він уже був на своєму місці, намагаючись продати паломникам якусь липку гедоту. І святі отці мусили визнати, що йому вдавалося досягти успіху. Адже більшість приходили сюди вперше, а отже їм бракувало найнеобхіднішого для спілкування з дебілем досвіду попередніх спілкувань. Доволі звичайною картиною в юдолі було видовище паломника, що намагався з гідністю розклеїти свої щелепи. Чимало побожних пілігримів були змушені після небезпечної тисячомільної подорожі виголошувати свої благання мовою жестів. Бажаєш трішечки шарбету на десертик, з надією запитав дебіль. Всього лише центик за скляночку, і це я вже від серця видриваю. Що це за дурень? поцікавився Ом. «Я не збираюся її їсти!» – квопливо зронив Брута. «Що, хочеш навчити її робити якісь фокуси?» – реготнув дебіль. «Стрибати через обруч і таке інше?» «Позбудься його!» – звелів Ом. «Трахни, помикідри, нема чого вагатися, а тіло запхай за статую!» «Заткайся!» – відрізав Брута знову, починаючи відчувати незручність від вимушеної розмови з тим, кого ніхто більше не чує. «Чого це ти починаєш?» – образився Дебіль. «Я це не тобі казав», – виправдався Брута. «А кому? Черепасі?» – вишкірився Дебіль. Брута відчув себе винним. «Моя старенька мати також любила розмовляти зі своїм ховрахом», – додав Дебіль. «Домашні тваринки завжди допомагають знімати стрес. Ну і вдовольняти почуття голоду, звісно». «Цей чоловік брехливий», – сказав Ом. Я можу читати його думки? Можеш? Що можу? Здивувався дебіль. Він скоса зиркнув на Бруту. Нічого, стане тобі супутницею в дорозі. Якій дорозі? До Ефебу, з місією для переговорів з невірними. Брута знав, що дивуватися не варто. Новини в замкнутому світі цитаделі поширювалися стрімко. Мов лісова пожежа після засухи. О! – зронив він. – Ти про цю дорогу. – Кажу, що їде Фриїд, – додав дебіль. – І ще той інший, сірий кардинал. – Діякон Сморбіс дуже приємна людина, – мовив Брута. – Дуже гарно зі мною поводився, дав мені напитися. – А чого саме? – Але то таке, – гузив зронив дебіль. – Я, звісно, не скажу про нього жодного поганого слова, – швиденько він додав. «Чому ти розмовляєш з тим ідіотом? обурився Ом. «Він – мій товариш», – пояснив Брута. «Я теж хотів би мати такого товариша», – розмріявся дебіль. «З такими друзями ніколи не матимеш ворогів. То, може, візьмеш зацукрований кішмишик? На патичку!»